Kapittel 21 Senere kom David til Nob, til presten Akimelek, og Akimelek begynte å skjelve da han møtte David, og sa så til ham, «Hvorfor er du alene, og har ingen med dig? Da sa David til presten Akimelek, «Kongen selv ga mig befaling om et æren, og han sa videre til mig. «La ingen få vite noe som helst om det æren som jeg sender dig i, og som jeg har gitt deg befaling om.» og jeg har avtalt å møte de unge mennene på det og det stedet. Og nå, hvis du har fem brød for honn, så gi dem i min hånd, eller vad som måtte finnes.» Men presten svarte David og sa, «Jeg har ikke noe alminnelig brød for honn, men det finnes hellig brød, forutsatt at de unge mennene i det minste har holdt seg borte fra kvinner.» Da svarte David presten og sa til ham, «Ja.» Kvinner er blitt holdt borte fra oss, slik som før når jeg dro ut, og de unge mennes legemer er fortsatt hellige, selv om selve oppdraget er anminnelig. Og hvor mye mer da i dag, når en blir hellig på sitt legeme? Da ga presten ham det som var hellig, for det var ikke noe annet brød der enn skuebrød som var blitt fjernet fra stede framfor i Hova, for at det kunne legges ferskt brød der samme dag som det ble tatt bort. Nå var en av Sauls tjenere der den dagen, en som var holdt tilbake framfor Jehova, og hans navn var Doeg. Han var Edomit, og var den fremste av Sauls hyrder. Og David sa videre til Akimelekk. Og har du ikke noe for hånden her, et spyd eller et sverd? Jeg tok nemlig hverken mitt eget sverd eller mine våpen i min hånd, for det viste seg at kongens æren hastet. Til dette sa presten, sverdet til filisteren Goliat han som du slo ihjel på Elalavsletten, her er det, innsvøpt i en kappe bak E-foden. du vil ta det med dig så ta det, for det er ikke noe annet her enn det. Da sa David, det finnes ikke maken til det, gi mig det. Så brøt David opp og flyktet videre for saul samme dag, og kom til slutt til Akers, kongen i gat. Og tjenerne til Akers begynte å si til ham, er ikke dette David landets konge? Var det ikke for ham de stadig sang vekselssang under dans i det de sa, «Saul har slått sine tusener, og David sine ti tusener?» Og David begynte å legge seg disse ordene på hjertet, og han ble svært redd for Akers, kongen i gat. Derfor lot han, som om han var godt fra forstanden for deres øyne, og begynte å te sig som en vanvittig i deres hånd, og satte stadig kryss på dørene i porten og lot spytte renne ned i skjegget. Til slutt sa Akers til tjenerne sine, Här ser dere en man som oppfører sig som en vettløs. Hvorfor skulle dere føre han til meg? Mangler jeg folk som har gått fra vettet siden dere har kommet med han der for att han kan oppføre sig som en vettløs hos meg? Skulle han der komme in i mitt hjem?»